Променяме малко плановата ни за това издание и започваме с новината от Въдокена, която дълго ще отеква по света. Настоящият американски президент, който беше и номинацията на Демократическата партия за кандидат президент Джо Байден, се отегли късно вчера българско време от надпреварата, като издигна Камала Харис, настоящ вице-президент на Съединените щати. Ако остане това предложение, тя ще е и първата цветнокожа жена кандидат за президент на Съединените щати. За първи път. Този израз запомнете, ще чуваме дълго след тази новина от Вътокяна, защото наистина за първи път президент на Съединените Штати се отказва от преизбиране в толкова късен момент от изборната надпревара. Случвало се и преди с Линден Джонсон, но веднага след представането му на първични избори в Нюхемшир, а не на толкова късен етап. Ето обаче думите от писменото обращение на Джо Байден към нацията, цитирам, да бъде ваш президент беше най-голямата чест в живота ми. Въпреки, че имах намерение да се кандидатирам за преизбиране, вярвам, че е в най-добрия интерес на моята партия и на страната да се оттегля. Запомнете и този израз – в най-добрия интерес на партията и страната. Добър ден, казвам на професор Олег Юрданов. Добро утро в България. <си>. Той е преподавател по физика и математика от uh, Северна Каролина, който следи внимателно и през доста интересен математически аналитиченът американската политика. Затова избираме този разговор с него в този ден, който ви казах 22-7, като дропта 22-7, деня на приближението към Пи. <си> така <си> стана закачка. Обаче, професор Йорданов, нека да признаем. Uh, вчера, в, в uh, късния мой следобед ние си казахме, че е Вали Байден ще се отегли в неделя, че може би това ще стане в понеделник, ако изобщо го направи, но само няколко часа по-късно той ни опроверга. Лично вас това изненада ли ви или беше логично, когато се питаме защо и как се стигна до отеглянето на Байден? Разбира се, че беше логично и това се очакваше от дълго време. Постепенно този процес се развиваше, но, както и вие казахте, ние очаквахме понеделник. След като стана обаче, аз се върнах на един сайт, който е известно, че е близък до самия Байден, сайт на журналисти, той е свободен. И той още с нощи пише, пише, че днес, че в неделя към пообяд се очаква а, такова едно изявление от президента Байден. А, сега разбираме, че вчера, в той завчера в, за вас, в събота. Той се е срещнал с двамата си най-близки съветници в събота. А, Майк Доналон и Стив а, чети и заедно с семейството си се решили. Сутринта в неделя са се обадили първо на Камала Харис, след това на важни, по-широк кръг, а, а, важни фигури в демократическата партия и в 1.46, както знаете, в изявления в платформата ХИКС обяви това оттегляне в едно от изявленията, във втората, а, как да кажа, номинира Камала Харис като бъдещия кандидат за президент на Съединените щати. Точно така. Един и нещо в американско време, седем и нещо българско. Сега какво следва от тук нататък? Какво означава това, че той посочва своята вице-президентка Камала Харис? Сигурно ли е, че тя ще бъде всъщност кандидата на демократите? И как може това да стане, след като няма време за провеждане на нови първични избори? Очевидно, че нови първични избори едва ли ще бъдат проведени. А, а, няма. А, президентът Байден вече е спечелил делегати достатъчно, които да гласуват за него и да го номинират за президент. Отказвайки се от това, той ги освобождава, и те са напълно свободни да направят каквото си искат. Разбира се това, че а, Камала Харес е била вице-президент, това, че той я препоръчва е важен, а, а, важен фактор и най-вероятно тя ще бъде избрана като кандидат на Демократическата партия, но няма абсолютна гаранция в това. Те първо започват а, обсъждания. Има разбира се и гласове вътре в Демократическата партия срещу нейната кандидатура. Тя не е особено популярна. А, Както сред обществото, така и вътре в Демократическата партия, особено в началото на, на мандата им, първата година беше съвсем непопулярна, но в последствие, ам, как се каже, подобри поведението си, и опита си, очевидно, се учи, така че, пак да кажем, най-вероятно е тя да бъде, но не е абсолютно сигурна. Чухме какви са реакциите на решението на Байден. Какво значи това, че републиканците искат той да се оттегли от позицията и от позицията действащ президент а, и че смятат, че Камала Хари са е по-лесна за побеждаване. А, едното беше искане на кандидата за вице Джей Диванс, а второто изказване на Тръмп веднага след като стана ясно, че Байден Нейното име като негова заместничка. Те вече от някои републиканци, вече от няколко седмици, как да кажа, прехвърлят огъня си върху Камала Харис. А, не само това, а и, и, и други, други изказвания по време на конвенцията на Републиканската партия. Тръмп буквално я е нарече луда. Но. А, Желанието от Байден да напусне поста си просто не е сериозно. Това е политическо говорене. Очевидно, че той е способен да довърши мандата си и това как да каже пак е предизборен ход и така ще бъде, но от сега нататък ще се срещна с Камала Харис. Това е по-трудно, по-труден прак в сравнение с Байден, особено след слополучния диспут с, да, с, с Тръмп. И след другите му изяви, след диспута, които не бяха също убедителни на Байден. То и това е причината, разбира се, да се откаже. Очевидно е, че Камала Харис, ако тя стане, ще доведе до нова енергия в партията, ще привлече огромен брой, вероятно, от афроамериканците и особено жените, които с жените, които са градските жени, които взобщо, по принцип из из изпитват, разбира се, известната приязън към Трамп. А, а, а тя е подходящия човек да ги обедини, според някои. А, имаше анализатори, които се питаха дали всъщност няма да се прибегне до по-изненадваш ход от типа на издигане на фигура като Мишел Обама, която отговаря на приблизително същите характеристики, но виждаме, че в решението на Джо Байден, като че ли се търси някакъв вид последователност от този мандат, т.е. вице-президента в настоящия мандат, това има ли значение? Това са по-скоро конспиративни неща. След издъвнението на Байден не съм чул нито един сериозен човек да говори, че Мишел Обама е, е възможна, възможна кандидатура. По-скоро се говори за няколко а, а, губернатори на щати, а, които са а, популярни сред демократите. Включително и, и нашия губернатор на щата аз Северна Каролина. А, и, а, ако не кандидат, то е съвсем сигурно, че някой от тези губернатори в, така се каже, оспорваните щати, в които всъщност ще се реши президентската надпревара, ще бъде неен вице-президент, кандидат за вице-президент. Това, това е също един въпрос, който трябва първа да се реши. Друг въпрос, който искам да обърна внимание, който не е лесен за решаване, е паричните въпроси. В кампанията на Байден са събрани Сериозни пари, и а, ако Камала а, е кандидат, понеже е част от екипа му, доколкото разбирам, законови а, причини, тя да не се е възползва от тия пари няма. Но ако е друг тия пари трябва да се върнат на донорите и отново да се събират, което е нещо кошмарно, как си давата сметка, и възможно е да се образува. Нещо, което се казва супер пак. Още повече, че Тръмп е, такова, е, е направил такова нещо. И Байден да прехвърли парите там. Или той да ги контролира. И чрез, чрез него всъщност да се ползва Камала Харис. Но това също са въпроси, които трябва да се вземат предвид. И това е също... Uh, как да кажа, фактор в полза на uh, определенето на Камала като, като, като кандидат за президент. Сега да попитам какво ще е отражението на uh, този политически жест, който прави настоящият президент на Съединените щати, оттеглянето му от кандидат-президентската надпревара за НАТО, за Украина, за Източна Европа като цяло. Това не е лесно да се каже. Камала Хари следваше неговата политика, политиката на държавния департамент, цялата администрация на Байден. Вероятно, в известен смисъл ще е следва. Но Байден беше миролюбец сред тях. Той направи всичко възможно. А, войната в в Украина да не избукне. А, и било известно на разонаването на Сените Штати, както се знае отдавна, а, че Путин има намерение да нападна на Украина. А, Байден беше место да, примерно, да въоръжи Украина предварително с тежки оръжия. А, той изпрати тогавашния, тогавашния, и сегашния а, а, шеф на ЦРУ да говори с шефа на на разузнаването на специалните служби в Русия, за да, го, за да му обясни какво ще се случи, ако ни стена нападнат. Това не помогна. С президент като Камала Харес едва ли ще е толкова, а, така, как да кажа, ще е, ще е толкова внимателна. Да не говориме за Тръмп. Значи не знам дали сте следили конвенцията на републиканците, но вече там нещата са, по отношение на Путин нещата са коренно промене. Там се говори, разбира се, за вече не е този голям лидер, с който могат да се разберат. Нищо подобно. А, в, в момента те са много по-решителни. Дали това е говорене, а, за да оправдаят някакво безпринципно споразумение в последствие, няма как да се знае. Но говоренето вече е корено различно от републиканската партия и Тръмп, спрямо Путин, ако сте обърнали внимание. Сега накрая да да зададем този въпрос, защото е наистина важно а, с какво светът ще запомни Байден. Вече говорим не само за Източна Европа, за Украина, но и за целия свят. А, пак се връщам на а, много острата критика, която логично в една предизборна атмосфера той получава от своя опонент а, Доналд Тръмп, който каза, че той е най-слабия президент. Но а, ето според човек като вас, който пак ще каже, се занимава с физика и математика, това са сигурни твърди науки. Кое е това, с което Джо Байден ще остане в историята, политическата история според вас? О, това е много дълга история. Сигурно нямаме време да я разискаме. Той е политик вече 52 години на най най-високо ниво от 72-ра година на 20-ти век. Той е сенатор на Съединените щати. Имало е през края на 70-те години имало а, подписване на споразумение за ограничаване на на ракетите с далечно действие между Съветския съюз тогава по времето на Брежнев и Съединените щати, който обаче е бил след като е побил подписан от президента Картер още едно време, е бил провален заради нахлуването на Съветския съюз в, в Афганистан и Байден като шеф на комисията в Сената за външна политика. Е, се е срещнал с има такъв министр на външните работи на СССР, Грумико, за, да къ... за да го убеди, че трябва да се променят нещата, ако искат, ако искат този договор да бъде, а, да, да наистина да бъде подписан. Тези, тези промени са извършени. Въпреки че нито Конгреса, нито там а, а, съвета на СССР го одобряват, го ратифицират, той все пак се спазва дълги години просто на, на вярата между Байден и, и, разбира се, други хора в Съедините Штати и съответните хора в съюз. Интересно още е това връщане тога... назад, но наистина нямаме още... време за цялата история. А, ако мога да си позволя да обобщя, казвате, историческа фигура се оттегля един доста силен политически жест, пак ще каже в името, той казва, оправдава го в името на страната и на партията си. А, той загърбва егото си, нещо, което не виждаме да се случва, примерно в страни като... Русия или пък а, даже България. Нали? Виждаме какво се разиграва заради егото на политически лидери. И, и много добро в економическо отношение президентство. Ако четете а, изказванията и, и писаните договорите, и нещата, които писат, пишат, много, много лауреати по економика, това е едно от най-добрите президентства от економическа гледна точка в Съедините щати. Най-бързо справяне с кризата, COVID, кризата а инфлация, да, но значително по-малка от която и да е друга част на света и така нататък и така нататък и много важни актове за развитие на американската економика, но това е въпрос на както казахме на много по-дълъг разговор. Благодаря ви, професор Олег Юрданов, първи коментар върху реакциите и залога на един голям политически жест Джо Байден се оттегля от кандидат президентската надпревара в крайна сметка една съществена разлика виждаме тук между американската демокрация и примерно руската или пък местната политическа сцена и разбирането за демокрация, човек в позиция на власт е в състояние да направи крачка назад и да се оттегли от това да преследва властта в името на партията и доброто на държавата. А от другата страна ние виждаме нещо съвсем различно, борба да се остане в властта, да се управлява по-възможност с десетилетия. Един рефлекс, който идва от, може би, от изтока и от модела на управлението а, на страните, които бяха дълго време отвъд желязната завеса, но ще продължим с а, търсене на коментари и дълбоките смисли за това явление. Още веднъж професор Олег Юрденов от Северна Каролина, професор по математика и физика.